Després d'un any de crisi, com ha estat el 2010, sembla que el 2011 podria ser la possibilitat de començar a aixecar de nou el vol, però també hi ha qui diu que les coses encara poden anar pitjor. Sigui com sigui, el 2011 ha començat amb bon peu i és que el primer dia de l'any va caure en dissabte. I ara que els llums de Nadal comencen a despenjar-se dels carrers o, com a mínim, han deixat de brillar, toca tornar a tocar de peus a terra i deixar enrere les festes que han estat força mogudetes, oi que sí, Norma Vidal? Oi que sí, Albert Segura. Doncs sí, sí que ho he estat, perquè diguéssim que hem tingut un Nadal com a mínim intens a nivell d'informació. Doncs sí, molt intens a nivell d'informació i una de les notícies així més intenses que ens han arribat fins aquí, fins a Montcada, és aquesta recuperació de l'antiga cerveceria del carrer Montiu. Una cerveceria que havia estat històrica perquè s'havia convertit en un centre d'atenció i que ara ho podria tornar a ser. Exactament quines són les claus d'aquesta recuperació? Doncs sembla ser que pel que hem pogut saber, l'Ajuntament de Moncada ha adquirit aquests terrenys on es troba aquesta cerveceria tan històrica de la nostra ciutat i llavors una empresa privada se'n farà càrrec de la gestió d'aquest equipament que serà doncs, perquè tots els ciutadans en gaudeixin. A canvi, l'Ajuntament ha cedit uns altres terrenys que estan ubicats en una altra zona de la ciutat al propietari d'aquesta cerveceria. Una bona notícia, com a mínim pel que és a la part d'oci o lúdic de la ciutat, que tot i això encara s'ha d'estudiar si serà en format de parc, en format d'àrea de pícnic o senzillament una àrea on la gent pugui anar a, fer, doncs, a rebre el servei de, de bar o de restauració. Una altra de les notícies, segurament la més destacada a nivell polític de casa nostra és la investidura d'Artur Mas com a nou president de la Generalitat. Doncs sí, efectivament el que ja es preveia es va acabar complint la nit de les eleccions quan Artur Mas va guanyar i va guanyar amb molta diferència davant del PSC que va obtenir els pitjors resultats de la seva història aquí a Catalunya. Posteriorment es van fer el traspàs de conselleries, es va constituir el nou Parlament, Artur Mas va jurar el càrrec i totes aquestes coses que vam poder veure per la televisió i que a doncs, totes les persones que volien aquest canvi de govern, doncs, va fer i força. Això també ha comportat que un alcalde d'aquí de la comarca hagi estat nomenat conseller, en aquest cas de Territori i Sostenibilitat. Doncs sí, Lluís Racudé, que ha deixat de ser l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, en el seu lloc, l'ha substituït la convergent Mercè Conesa i, com deiat Racudé s'ha fet càrrec d'aquest important, important departament al govern de la Generalitat que veurem què passa, perquè ja el primer dia va començar anunciant un seguit de canvis, per exemple un increment dels peatges que doncs, no, no els ha decidit ell, evidentment, és herència de l'anterior govern, però tot plegat doncs, fa pensar, per tots els canvis que s'estan anunciant a nivell educatiu, a nivell de sanitat, doncs, que hi haurà moltes coses que, que es modificaran en els propers mesos. I una d'aquestes coses pot ser l'Hospital Ernest Lluc, que vés a saber si al final les farà, perquè abans d'ahir, en el programa Ágora de TV3, el nou conseller de Salut, el senyor Boi Ruiz, va deixar anar que possiblement els hospitals que no seguissin començat a construir perillava la seva, la seva construcció. Així que els alcaldes de la Mancomunitat, de la qual també forma part Montcada, també han demanat reunió amb el conseller i aviam, aviam què va passant. A nivell esportiu també tenim novetats d'aquest Nadal, sobretot una que és l'Operació Llebrer, aquesta operació que ha implicat a diverses persones del sector de més elit de l'esport espanyol i que ha implicat, entre altres coses, una descoberta d'un sistema de dopatge a través de, de substàncies eh, il·legals en el país i que ahir vam tenir l última notícia que era la mort, el suïcidi d'una d'aquestes persones en el seu domicili de l'escorial. Però també l'esport ha deixat notícies bones, com per exemple la que vam saber també dilluns, Norma? Doncs sí, notícies bones o no, perquè segons com es miri, doncs hi ha gent que no estava tot contenta, perquè Leo Messi va tornar a guanyar la pilota d'or com a millor jugador, millor futbolista de, de tot el món, vaja. Llavors, eh, aquesta notícia, com hem vist en molts mitjans de comunicació en els darrers dies... Sobretot Marc, allà, es, perquè estan que trinen... Va provocar certa sorpresa, però també indignació per part d'aquests mitjans de comunicació que són eh, doncs, de, de l'àmbit estatal i que no veuen amb bons ulls que, que hagi passat per alt el gran triomf que va aconseguir la selecció espanyola guanyant el Mundial. La Roja. La Roja. Tot plegat ha fet eh, doncs això que algunes emisores i alguns mitjans de comunicació estiguin realment insatisfets amb, amb aquesta notícia fins al punt de preguntar-se si cal que, que els futbolistes espanyols participin en aquesta mena d'actes. Ajuda -me a xavanar JJ Santos el mateix dilluns al vespre enmig de l'informatiu, però bueno, ahir queda la cosa. Un altre dels aspectes que té a veure també amb el Barça és aquesta classificació per quarts de la Copa del Rei. Sí, el Barça va acabar guanyant després de patir una mica, perquè tots van patir eh, en aquell partit. Uf, i a més amb una nit complicada també. Sí senyor, va acabar guanyant l'Atlètic de Bilbao, es va imposar amb dos gols i finalment s'ha classificat pels quarts de final de la Copa del Rei. Veurem què passa si l'equip de Guardiola continua endavant en aquest, en aquest camí cap a aquesta Copa del Rei i veurem veurem precisament aquesta nit perquè juga el partit d'anada contra el Betis. Sí senyora, i en recordem-ho, Barça i Madrid es podrien trobar només només a la final només a la final i de moment, doncs aquesta possibilitat segueix oberta així que podria ser interessant, eh? Seguirem a l'espera de veure què passa. Norma Vidal, que vagi molt bé? Molt bé, que vagi bé. Ara anem a soldan Sergi que ve amb el cinema. Molt bé. Vinga, Déu. Sí, arrenquem un any i també arrenquem propostes cinematogràfiques, i com no podia ser d'una altra manera, de l'ama d'en Sergi Calli. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Com ha anat això del Nadal? Perquè això de les festes a mi m'acaba una mica sobressaturant a vegades. Home, sí, acabes bastant saturat de menjar, aquestes coses. De cinema ens sembla que la gent ja... Abans anar al cinema al Nadal és una cosa molt típica i ara ens sembla que s'està deixant una mica, eh? No, no, ara la gent prefereix baixar-se d'internet i veure-ho a casa tranquil·lament. Amb família. Amb família, sí, sí. Hosti, jo no Man... cine, aquests dies. No, jo tampoc, eh? A ah, dic, que jo he anat, dic. Ah, tu sí? Sí, vaig anar a veure uh, No Controles. No Controles. Ah, esta, la de Pagafantes, no, per dir-ho així? Sí, la comèdia dels creadors de Pagafantes, sí. que de molt Pagafantes, uh -huh. i, i vam deixar la nena a casa, no, bueno, a casa no. A casa? vam deixar a casa i ara venim filla. No, ara vam deixar amb, el, amb els meus pares i vam, vam anar amb parella al cinema, a una vella tradició. A recuperar una vella tradició. tradició del Nadal. I què tal, aquesta pel·lícula? Bé, bé m'agrada molt, està plena de codits Sí, bueno. Agradan. una pel·lícula molt molt, és molt, molt innocent, dir, no hi ha cap acudit cui dit, tots els personatges són bons, és una película amb un un bon ragú, una, una sensació tan agradable, està molt bé, està molt bé. Sí, ja dius? Vas a veure una pel·lícula al cinema que sense efectes especials, suposo, en la línia de Pagafantas? No hi ha efectes especials. Per això, per això, molt minimalista. Molle molt bé. Molt bé. Però també un guió bastant diferent que jo, és gairebé d'una pel·li d'acció perquè és tot, bé, és igual, deixeu-me estar. Uh, en definitiva... Que... -re Recordo que la teva secció és de cinema, vull dir, ja seria això, eh, també. Sí, però m'estic liant aquí, en cor, <laughs> la bàsicament, en síntesi, vol dir que recomano una beure uh... No Controles, No Controles, que és una pel·lícula interessant, amb un sentit de l'humor bastant peculiar, però, bé, bueno, jo crec que potser els 10 minuts primer es pot xocar una mica, però després ja li agafes el to, el, el tema. Molt bé. A la teva dona li va agradar o no? Sí, sí, molt, molt. Ah, val, val, val. Més doncs... aquí, perquè jo una hora després anava pensant allò, ha, ha, claro, en dàmios, ha, ha. En bueno. ja, ja ho veuràs. Ja, això t'anava a dir, ja, ja entendrem aquest acudit quan, quan veiem la pel·lícula. Uh, hi ha una altra comèdia que s'estén aquest cap de setmana, uh, que es diu Amor i altres drogues, uh -huh. que suren en Jake Gyllenhaal i en Hathaway, que és, uh, va, ja van fer de parella a... Uh, Brockback Mountain. Uh -huh, sí. Uh, ell era el, el, aquell vaquerí que no s'atrevia a sortir de l'armari, i ella era la seva dona eh uh, empresarial. Uh -huh. no, mhm. cosa empresaria. I ara tornen i fan una comèdia romàntica etal, vull dir que no volguin a veure eh no i aquesta alternativa americana, que a mi em sembla que no serà tan tan interessant. No serà tan interessant. I després tinc una película que trenca totalment, vull dir, res de comèdies, uh -huh. és bastant durilla, però és molt molt bona. Segur la trobo i té, bueno, ha tenir no és molt dura, eh. dir, però al contrari que aquella que et deixa un bon regús, aquesta és tot al això hi ha una mica de mal cos, però és una pel·lícula molt bona que diu Animal Kingdom. Animal Kingdom. Sí. Uh, tinc temps, te l'explico. Una... I tant, i tant. Doncs és és uh, una pel·lícula australiana, és la primera pel·lícula d'un tal David Mikot, o Michot, no sé com es diu, uh -huh. i parla d'un jove que se li mor la mare, de sobredosi, ja estem parlant de zones no mingonflictives, i se'n va a viure amb la seva àvia i els seus tiets, que bàsicament són una família de delinqüents. A partir d'estar allà, doncs, la policia els comença a trepitjar. O sigui, a partir que arriba ell, es... no perquè arribi ell, però en aquell mateix moment comencen a, a, a sacsejar-se coses. La, la policia els comença a... a, a com es diu això? A perseguir, bueno, a s'aviar una mica, uh -huh. van tocar la pera, hi ha problemes personals entre ells, i això, clar, sumirà so, aquell, aquell personatge, que és un pobre noi que s'ha ficat allà en aquell món, i està molt bé, perquè para una mica això, no?, de relacions familiars, o sigui, una mica conflictives, quan s'hi pica pel de la violència, doncs, no sé, al final res acaba bé, uh -huh. tot i que eh, és bastant dramàtic tot plegat, hi eh, ha ja escenes una mica violentes, més que violentes, allò tensa, mmm, i tots, tots els actors estan super bé. O sigui, és una pel·li molt molt recomanable per les interpretacions i això. No s'estrenarà gaire sales. a sales. Jo te n'anava dir, si sí, ja la podíem veure al cinema, però o si sigui, dius que no s'estrenen gaire sales... Crec que tingui gaire gaire repercussió. Yeah. Però si algú la veu i vol una, una cosa una mica diferent, ja digui cinema independent, però allò tractat bueno, bastant bé. És una història... no és d'acció, eh? És una, història, és una història lenta, plàcida, vull dir, el ritme és bastant tranquil però ja dic, tota la pel·lícula arrossega allò un mal regust, ideal per, per deixar enrere el Nadal ja d'una vegada. Sí, no, no de, de cop, eh, de cop. De cop, pimpam, fora uh -huh. Sergi, una altra última cosa aquesta setmana també hem sabut que he llegit ligebut reapareixerà a la nova versió, o a la nova pel·lícula al voltant del Senyor dels Senyors dels Anells, en la versió del Hobbit. Sí, això diuen, que, que em feia gràcia perquè molta gent es planteja home, com ho faran, perquè clar, suposo que han passat, ahir són 60 anys abans, i perdona, dic, el Senyors dels Anells era 100%, ser, no, era un 70% digital, vull dir, no hi haurà cap problema a l'hora de fer eh, trucatges digitals. La, la diferència va ser entre, entre Gandalf, eh? i eh? la diferència va ser entre Gandalf i Frodo, per exemple. Sí, okay, bueno, Frodo i Gandalf i tots. Perquè... I tots, clar. Ja, l'actor que feia de Nan, en John Rhys Davies, uh -huh. el tio és superal, no el pas tenim gaire, gaire vist, però es potser a les pel·lis d'Indiana Jones. Bueno, era el mateix actor que fa de Hagrid a Harry Potter? Uh, no, però... Ah, no? una bona... No. no. No, ho és? No, no. Començut estava. ho Doncs no ho és, però m'agrada que facis aquest comentari <laughs> perquè <laughs> Està molt bé, no t'aniràs a dormir sense aprendre una cosa més. Sense posar la porta una vegada més. Exacte. No, no és ell, però també vull dir que, que avui en dia tot això està superat. Si saps la Tron Legacy, que han fet aquest el trucatge amb Jeff Bridges, perquè s'han 30 anys més jove, uh -huh. i s'han sortit prou, prou bé, que no faran. Que no faran, que no faran. En fi, Sergi Calle, doncs parlem dimecres que ve per veure quines són les estrenes que ens espera a en les sales de cinema de tot el país. Molt bé, bueno, quasi tot el país. Quasi tot, quasi tot. tot Molt bé. Molt bé, bona tarda. Vinga, Sergi, que vagi bé. Que que I bon any, eh? Adéu. Adéu. Ràdio Metropol. Tiene la paraula Albert Segura. I aquesta setmana, qui tingui un animal a casa, i aquí ja no entrem a parlar de familiars o persones que no cauen massa bé, pot portar-los a Cerdanyola, al municipi veí, per tal que els veneixin. Xavier Segura, bona tarda. Bona tarda, Albert. No t'estic dient burro, ni animal, ni cap cosa així, però, bueno, de totes oh. maneres, em sembla que tothom pot agafar una idea de què estem parlant més o menys per sobre. Sí, sí, sí. Estem parlant de Sant Antoni Abad. Sant Antoni Abad. La festa de Sant Antoni. Mm -hmm, que Cerdanyola és un dels primers municipis que, per tradició, per tradició o per calendari, no sé ben bé com, però en els darrers anys és dels primers municipis de Catalunya que ho celebra l'any. Sí, sí, més que per tradició, per... Per, també per agenda, eh? perquè el, la majoria de carros doncs, van recorregant sobretot per aquí la comarca doncs, diferents municipis, sí. i Cerdanyola doncs, li toca normalment abans de, del dia que és el dia 17, el dia en si uh -huh. perquè el dia 17 els carros se'n van cap a, cap a Sabadell uh -huh. és a dir, i després el següent cap de setmana diria és a Ripollet també, però aquest cap de setmana el dia 16, doncs toca aquí a Cerdanyola del Vallès, aquí uh -huh. al costat sí, sí. Molt bé, i en aquest any quina, quins són els és a dir, la gent que no ha ginat mai a veure una passada dels burros, què és el que s'hi troba? Oh, doncs precisament, burros, burros... Poquets, no? D bueno, a fora no ho sé, eh? però a dins del sí, de, de recorregut... Hi ha un acudit que es fa cada any, que com que els primers carros sempre hi van les autoritats, és a dir, alcaldes, regidors i això, i tothom diu que els burros són aquests, els del primer carruatge. Oh, doncs mira, ja, ja tenim una mala passada de burros. Ja ho hem batejat, sí, sí. Ja l'han batejat bé, sí, sí. Doncs, doncs bé, el, el que són és eh, la majoria de carros eh, els estiren cavalls i normalment ho, ho fan els arriers de, de la població, els arriers de Cerdanyola i, i bé, doncs eh, ho preparen ells i, i a part de, doncs, de diferents personalitats o, o entitats que vulguin fer el, el recorregut, doncs el cercavil aquest a, a sobre d'un carro tirat per cavalls, doncs també trobem eh, molts cavalls molt, molt ben guarnits diguéssim, amb campanes i i vestiments de, diguéssim, per l'ocasió, uh -huh. que es tiran, doncs, per exemple, carros plens de, doncs, o de menjar, o significa que hi ha menjar, evidentment, que és com es feia antigament, sí. i ple de caixes, de palla, de bales de palla, etc. I la veritat és que és bastant maco de veure, uh -huh. bastant maco. I bé, doncs, a, aquest any a Cerdanyol, doncs, a, és això, no? A, a, es destaca, doncs, que, que es torna a reviure a, a, a la pagesia i la ramaderia, que en el seu temps doncs, era molt forta aquí a la, a la població i a, i a la comarca. I, I ves la tretgena edició en guany i bueno, eh, des dels 13 anys que es fa el, la passada dels Tres Toms aquí a la població, doncs eh, és el segon en què hi ha una banderada. Mm -hmm. Una banderada? I quina és la funció de la banderada? Doncs la funció de la banderada és encapçalar la, la comitiva, mm -hmm. la comitiva de, de tot el Cercavila. Uh, I en aquest cas és la, la Clara Pla de Vallrossés que nosaltres coneixem personalment. Que la coneixem personalment. sí. De fet és de que l'Anddal de Cerdanyola, que sigui uh -huh. de Cerdanyola, la doncs ja, ja coneixerà. i n'rà acompanyat doncs, dels altres dos cosins, que són el Bernat i l'Audal Font. Uh -huh. Pla de Vall també de, de son com nom. Uh -huh. És a dir, és, és la, la banderada la, la Clara Pla de Vall i té aquest honor que és la segona vegada que es fa eh, en 13 anys. O sigui que que no és que sigui un paper secundari, precisament, és un, uh -huh. és un paper principal, i, i bé, encapçalarà una, una passada de tres toms, que en guany també canvia el, el recorregut. Per on passa? Doncs suposo, bueno, com a l'Avinguda de Catalunya, suposo que la coneix tothom, uh -huh. a Cerdanyola és la dels principals eixos... És de... el carrer major de Montcada, doncs a, a Cerdanyola és l'Avinguda de Catalunya. Exactament, doncs aquest. Doncs totes les cercaviles, cavalcades, passen perllà i aquest any no passa perllà. No, desvien totalment o sigui comença el parc tecnològic a les 12 del migdia uh -huh. i, i arriba va baixamar el poble fins per l'avinguda primavera etc fins a arribar a, a l'avinguda primavera però l'alçada de, del riu el riu torna a girar enrere una, un una mica comp un pla una mica estrany, eh? sí que és estrany sí, sí, sí. sí perquè lo, després ens tornem tornem cap, cap a la plaça Batoliva perquè allà donc el, el mosè batejarà totes les bèsties i uh -huh i tant domèstiques com no dom o de ramaderia sí. i igualment per la l'Avinguda Catalunya jo crec que és més directe arribar allà però però vaja, aquest any s'ha decidit així eh, i acabaria a Sant, a Sant Ramon de Nou a la plaça Sant Ramon uh -huh. d'aquí de Cerdanyola però, però mira, aquest any cosa rara que, que no passi per l'Avinguda de Catalunya potser no ho sé, eh? això és especular. Però qui sap si hi ha algun problema amb els comerciants o els pàrquings, que és un carrer molt estret també per passar cotxes. M'altractant-se de diumenge és estrany. Sí, no, és una mica estrany, una mica estrany però vaja, uh -huh. aquest any m'han fet així tot i que la cavalcada sí que es va passar eh, va passar per, per l'Avinguda Catalunya. Com és tradició sí sí. sí, sí. Potser algun motiu, no sé els carros, hi ha un carro que sempre costa molt de girar Ah, no t'estranyi que sigui per algun raó així més pronunciat que no sí, sí. que no el no pugui fer, molt bé El famós carruatge de les caixes que es diu uh -huh. i bé, doncs així com com a dades així significatives doncs que, que hi haurà doncs, fins a fins a 40, fins a 40 carruatges i que, que Déu-n'hi-do, eh, es diu aviat <ríe> però, però déu nhi de la de, de corruatges que hi participaran i, i bé, doncs el, el, el, el traspàs de banderes es farà el, el divendres, aquest divendres dia 14 mateix i, i l'ESBAR també farà actuacions amb motiu de, de, de la festa de Sant Antoni uh -huh. i deixe'm per acabar així dir una, una anècdota sí. que ens trobem a la setmana dels Barbuts correcte, cada any ho comentes, el tema de la setmana dels Barbuts però a mi me'n recordo quina setmana és, és aquesta és aquesta, o més aviat és mig -mig, perquè és el 15, 16 i 17, que respectivament és Sant Pau, eh, Sant, Sant Mar Abat i Sant Antoni Abad, però aquest any, que en principi doncs, eh, és la setmana més freda de l'any, però aquest any de fred, fred, la veritat és que no, no n estem tenint. No, molt poc, eh? Molt poc fred, al contrari, fins i tot l'altre dia, això és exagerat, eh? Són molt però em manera curta a les dues al migdia. Home, això és exagerat. Sí, sí, però va ser diumenge que va fer molta calor, ara és diferent, eh? ara està fent un, uns dies més frescos, però vaja, que és, no deixa de ser una temperatura una mica típica per l'època. Mm -hmm. Doncs sí, sí, cal que estiguem preparats perquè potser un dia d'aquests ve un canvi d'aquests àtims de sobte i ens enganxa, eh? I tots han constipat genou. Sí. Ah, sí, sí, sí. <ríe> doncs molt bé, Xavier Segura, eh, ja sabem que aquest diumenge passada dels tres toms de Sardanyola del Vallès, qui vulgui anar, les dades se'ls ha donat el Xavier. Molt bé. <ríe> Doncs allà hi anirem, eh? A, re a recollir carmels. Ah, el diumenge tots a Cerdanyola. Sí, sí senyor, recollir més carmels, sí. que amb els darrers no hem de sí. tenir suficients. Vinga, doncs que vagi bé, eh? Doncs molt bé, Xavier, que vagi molt bé i fins i mecres de la setmana vinent. Vinga, fins i mecres. Adeu. Adeu. Un que comença i un programa que s'acaba. Al Ràdio Metropol d'avui dimecres us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calla i Albert Segura. Avui, cap vespre de gener, us deixem amb First Aid Kit i el tema Our Own Pretty Ways. Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem, però sobretot perquè ens deixen fer-lo. Que tingueu una molt bona nit. Dreaming Change your normal Gentlemen, el guanyador de la FIFA pilota d'or, el ganador del balón d'oro the winner is... S'ha matat el banco!